Lacul, lacul codrilor albastru, Nu feri galbeni îl încarcă. Tresărind în cercuri albe, El putremură o barcă. Și eu trec de-a lung de maluri, a ascult și parcă aștept, ia din trestii s-răsară. Și să-mi cadă lini pe piept, Să sărim în luntrea mică, Îngânați de glas de ape, Și să scap din mână cârma, Și lopețile să-mi scape, Să plutim cu de farmec, Sub lumina blândei lune, vântul tristi stilin foșnească, Unduia sa apă sune, Dar nu vine, Singuratic, în zadar suspin și sufer, lângă lacul cel albastru, încărcat.